פרק ד' ואתה בן אדם קח לך לבנה ונתת אותה לפניך וחקות עליה עיר את ירושלים ונתת עליה מצור ובנית עליה דייק ושפכת עליה סוללה ונתת עליה מחנות ושים עליה חרים סביב ואתה קח לך מחבת ברזל ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר, והכינותה את פניך אליה, והייתה בן מצור, וצרתה עליה, אות היא לבית ישראל. ואתה, שכב על צדך הסמלי, ושמת את עוון בית ישראל עליו, מספר הימים אשר תשכב עליו, תשא את עוונם.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 וזרועך חשופה, וניבאת עליה, והנה נתתי עליך עבותים, ולא תהפך מצידך אל צידך, עד כללותיך ימי מצורך. ואתה, קח לך חיטין ושעורים ופול, ועדשים, ודוחן, וחוסמים, ונתת אותם בכלי אחד,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 ועוגת שעורים תאכלנה, והיא בגללי צאת האדם תעוגנה לעיניהם. ויאמר אדוני, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגויים אשר אדדיחם שם. ואומר, אהה אדוני אלוהים, הנה נפשי לא מטומאה. ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעוריי ועד עתה ולא בא בפי בשר פיגול. ויאמר אליי ראה נתתי לך את צפיעי הבקר תחת גללי האדם ועשית את לחמך עליהם. ויאמר אליי בן אדם הנני שובר מטה לחם בירושלים